Alhamdulillah, rapi lalemin, assalatu, ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma ima ba'da. U našem zadnjem predavanju govorili smo nešto u vezi s propisima Hadža i zadnje u čemu smo pričali bio je propis zastupništva ili bedela za Hadž. Ovoga puta počet ćemo uz pomoć s govorom o elementarnim dijelovima hadža ili ruknovima hadža čime ulazimo direktno u propise u propise hadža. Po decimalnim instancijunjaka hadž se sastoji iz četiri elementarna dijela ili rukna. A to su nijet, za ulazak, znači u obrede tava obilazak kokijabe, sai obilazak između sape i merve i boravak na refatu. Ova četiri a temenna djela hadža su na Znači kada bi šerijatski obaveznik <kuh> propustio jedan od ovih dijelova ili ga pokvario neči ne može ga nadomjestiti ničim. Znaci to su elementarni dijelovi koji se moraju, koji se moraju ispuniti. I iz ova četiri elementarna dijela znači sastoji se obred hadža. Što se pak tiče a a obaveznih dijelova hadža, njih ima osam. To su a da se nije ti obred samikata. Boravak na refatu do zalaska sunca, za onoga ko je došao prije zalaska sunca na Arefatu. Boravak na muzdelifi, boravak na mini, 11. i 12. noć. bacanje kamenčića, Poredak u samom bacanju, znači da se prvo da bacanje prvo na malom, potom na sedjem, potom na velikom džemretu. Kraćenje kose ili brijanje glave i osmi badžih hadža jeste oproštajni tavaf. Znači imamo četiri obavezna ruknovi, je četi elementarna djela imamo osam obaveznih. Gdje je razlika među njima? Razlika je u tome što neko ko ostavi jedan od a, vađiba hadža, to može nadomjestiti klanjem kurbana. U globalu je dužan da se iskupi onaj ko, ko ostavi, znači jedan od ruknova, ne, a, jedan od ovih a, vađiba, o vađibima govorimo, a može ga nadomjestiti klanjem kurbana za razliku između elementarnih dijelova koji se ne mogu ničim, koji se ne mogu ničim nadomjestiti. I na ovakav način smo znači predstavili elementarne i obavezne znači dijelove Hadža i pojasnili ukratko znači razliku među njima. Imamo nešto što se zovu Mikati. Mikati su vremena i mjesta a od kojih je dozvoljeno ući u hadžske obrede Oni se dijele u dvije vrste Mikati se dijele u dvije vrste Imamo vremenske i prostorne mikate Vremenski mikati to su vremena u kojima je dozvoljeno stupiti u hadžske obrede Uzišeja Allah kaže u Kur'anu El hadžu ashhurun ma'lumana hađ biva u tačno poznatim određenim mjeseci. Ovi mjeseci koji su spomenuti u Kur'anu, to su ševal, zulqeade i zulhidža. Znači, u ova tri mjeseca dozvoljeno je stupiti u hađske obrede. El hađu ešhurun malumat. Ševal, zulqeade i zulhidža. Međutim postoji raziloženje među učenjacima po pitanju Zulhijhža. Je li cijeli Zulhijhža hadžski mjesec ili je samo jedan njegov dio? U vezi s tim postoji raziloženje među islamskim učenjacima, pa većina pravnika smatra da je da je a, samo jedan dio Zulhijhža, znači ovaj hadžski, a nije cijeli, cijeli Zulhijhž. Međutim islamski učenjaci su jedinstveni u mišljenju da osoba koja bi došla na Arefat poslije nastupa prave zore, znači ujutro na Bajram, kada bi došla posle nastupa prave zore, da je propustila hač. Ne može znači a to na domestiniči. Ali ovo razinuđenje dolazi do izražaja u vezi s obavljanjem hačskog a Tavafa poslije, recimo, dana tešrika. šrika. Da li je osoba dužna se iskupila, da se nije dužna iskupiti, ili je li među islamskim učenjacima. Znači, dozvoljeno je ući u hađske obrede u mjesecu ševalu. Međutim, to je dva, da kažemo, ako bi osoba ušla prvog ševala u obrede, to je dva mjeseca i 10 dana Znači, ovaj prije prije Bajrama, prije vremena kad ima najviše hađskih obreda. Znači, osoba uđe u obrede Hadža ako je Mutemetija, dolazi u Meku, obavi umru, oslobodi se i zabrana i čeka vrijeme hađa. A ako je Karin ili je Mufrid, ostaje u svom ihramima cijelo vrijeme, što bi bio vid napora a možemo kazati velikog napora za hadži. Međutim dozvoljeno mu je da uđe. Ali ako bi ušao zadnji dan recimo Ramazana ili predzadnji dan Ramazana uđe u obrede, to, to, to, je, to je problematično. To je problematično i ovaj ne bi bilo znači ovaj ne bi bilo pohvalno tako tako ili ulaziti u u hadžske obrede u tom vremenu. Ulazak u hađske obrede prije znači, vremenskog mikata je problematičan, zato što uzviše Allah kaže el hađu ešhurun malumat. Hađi je u tačnost, znači određenim, određenim mjesecima. Pa, veliki broj islamskih učnjaka kažu a, ako tako osoba postupi, da će, a, da je učinila nešto što je a, pokuđeno, ali da neće biti, znači, da neće biti njegov a, obredne ispravan, a ima imaju onih koji kažu da to kvari, znači da to kvari obred ulazak u to vrijeme, znači da kvari, da kvari obreda jer nije osoba ušla u pravo vrijeme u hačski obrede. Kao recimo da stupi u podne namaz da dođe sve počni tekbir, ne znam, 5 ili 10 ili 15 minuta ili minutučak prije nastupa podnevskog vremena. Pa taj namaz ne bi bio ispravan. Tako kažu isto i po pitanju, po pitanju ali ovoga vremena u kome se obavlja hač. To je što se tiče vremenskih mikata. Imamo nešto što se zove što se zove prostorni mikati. A to su mjesta sa kojih hadži ulaze u obrede ili oni koji obalju je umru. A što se tiče ovih prostornih mikata, znači to su mjesta na koja kada dođe hadži ili osoba koja bolja umru, ne smije ih prijeći, a da u njima ne nijeti ulazak u obred. Allahu poslanik sa osam je definisao ova mjesta. Pa je odredio za stanovnike Medine i one koji prolaze tim putem, odredio je Zulholeifu. Za stanovnike Šama i oni koji prolaze tim putem, kada idu prema Mekin, odredio je Džuhfu. Za stanovnike Šama Nečda odredio je Karnul Menazil. Iza stanovnike Jemena odredio je Jelemlem. To su, znači, prostorni mikati sa, na, do kojih ljudi kada dođu, putujući prema Mekije, znači, dolaze i odatle moraju, znači, lijetiti, moraju ući u moraju ući u obrede. Što stiče Zulhu Leife, ovaj mikat, on je najudeleniji mikat od Mekije. udaljen je oko 410 kilometara. I to je mikat, znači stanovnika Medine i onih koji prolaze tim putem. I naše hadžije koji dolaze sa naših prostora, oni nijete sa ovoga, sa ovoga a, mikata. Zato što boraju u Medini osam dana i onda iz Medine kreću prema prema Meki. I ovaj se mikat nalazi a jugozapadno u odnosu na postavniku, u znam znači kada se kreće i on se znači nalazi lekih 15 km udaljen samo od od od od Medine i gotovo da je ovaj Mekat povezan znači građevinama da je povezan sa sa gradom Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam. Na ovom mjestu nalazi se jedna lijepa džamija, u stvari to je danas jedan kompleks, ta džamija je izgrađena u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. A danas je to jedan znači veliki kompleks u kome kada, kada ovaj osoba dođe, znači može A, ima priliku da se tu okupa, da, da se pripremi, znači, za ih rame, a, u potpunosti veliki, znači, ovaj parkinzi tu postoje za autobuse, i tu, znači, osobe dolaze, hađije dolaze, i udatle znači, ulaze u hađske, u hađske ili u mranske obrede, ako idu, znači, putem, ako izlaze iz Medine. I ovaj mikat, kazali smo da je najudaljeniji od svih mikata. Potom, mikat stanovnika Šama, i sjevernoafričkih zemalja, koji prolaze tim putem, i također oni koji prelaze preko mora a, na obalu današnje kraljevine Saudijske Arabije, prolaze, znači, tim putem preko, putem džuhve. I džuhva je između Meke i Medine, ali nešto bliža Meki. udaljen od Meke je 180 km. To je, znači, mika kad koji se zove Džohva. Imamo mikat Karnul Menazil, a to je zastavnike nečda koji dolaze iz tog pravca, i on je udaljen nekih 75 kilometara od Mekje, kao u Džeda, od prilike. I imamo četvrti mikat, a to je Jelemlem. Jelemlem je udaljen nekih 120 kilometara, i on je za Uvijek one koji dolaze sa juga koji dolaze iz Jemena to je njiho njiho znači a Mikata u vezi sa sva četiri Mikata nema razilaženja među istavskim učenjacima veliki broj učenjaka na vodi jednoglasan stav pravnika da sa ovo mikati, od koji se znači mora nijetiti, ili sa koji se treba nijetiti, znači jedan od dva jedan od dva obreda postoji a jedan peti Mikat vezan za stranike Iraka, koji dolaze iz tog pravca koji se zove Zato Erk. On je ovaj uh, mikat razilaženje je među učenjacima koje je odredio ili koje je definisao ovaj mikat. Da li je to Omer radi Allahom ili je to pak bio poslanik Sobola Hvala Jussama? jer imamo hadis kod Buharije da je Omer upitan o stranicima Mikata, pa im je odredio o stranicima Iraka, pa im je odredio kao Mikat, zato Irak. Međutim, imamo i hadis od Ajše, radijallahu te lana, koga bileže imam Ebu Davud, i Nasa, i drugi, koji je da je poslanik, sa osam, odredio za Iračane, zato Irak. Pa postoji mogućnost da Omer, radijallahu, nije znao za hadis, pa je na osnovu pravne decizije, Fetve, spomenuo da bi to trebao biti. Zato je ruk, pa je nakon toga, jeli, ovaj čuo Hadis, koga je prinjela Aisha, ili ga nije čuo bez obzira, uglavnom, ovaj nije to prvi put da se Omerovo mišljenje podudali sa mišljenjem zakonodavca. I o tome je opširno govorio, imam, sujuti u svom delu, tarihu El Hulefa. Pa je Omer, zači kazao nešto što se podudarilo sa sunetom postavnika Zosre. Tako da je uh, islamski učenjaci, neki navode čak i jednog od sastavi islamskih i pravnika, da je znači zato irk mikat za stanovnike, stanovnike znači Irak. I uveć s tim, znači, nema posebnih, nema posebnih jeli, raziloženja. Mi smo spomenuli ovdje različite udaljenosti. Jedan je udaljen, 410, drugi, 180, 375, 4. 3, 120 km. Od... Zbog čega su te različitosti? Zbog čega? Jer nije isto, a, nijetiti ti pred mekom 75 km, kao što ovaj jeli, je li slučaj sa a, ljudima koji dolaze iz Prancesta Nedda, Karnul menazil i onako kako dolaze iz Prancesta Medine da da, da, da nijeti, jeli, više od 400 km biva u granicama. Možda u naše vrijeme danas to je jednostavno, je tako, autobusom se to pređe za 5-6 e, sati, ovaj jeli, i nije nije nekakav napored klimatizirani autobusi Većutim u Japanu vrijeme je trebalo putovati znači tu razliku od nekih ovaj 330 km jeli, a, je li trebalo to putovati na devama to nije to nije jednostavno kako prihvatiti te razlike te po pitanju mikata To trebamo prihvatiti isto kao različitosti po pitanju broja rakjata ovaj svakog namaza Ne možemo mi kazati zbog čega Aksham ima 3 sabah 2 bodne 4 To ne može niko kazati. Nego to prihvatamo onako kako je došlo zakonodavca i čuli smo i pokoravamo se. Isto tako je po pitanju znači, ovih različnosti i udaljnosti znači, kada su priječili u mikatima. Naravno, možda će neke osobe prolaziti nekakvim a, a, sporednim putem između dva mikata. Šta je s njima? Oni nemaju definisan mikat tu na tom mjestu. Kažu učenjaci kada dođu u ravninu sa određenim mikatom, u isturavan odatle nije te znači i ovaj jel. A oni što su između mikata i meke, znači kuća im livaju posle mikata. Od nakon Medine mi putujemo i vidimo jedno seo, selo, selo i da manji grad pored pored znači, glavne ceste, oni nije te odatle. Znači nećete se vraćati na mikat nego i svojih kuća nije te znači obrede, a oni koji su meki nijete te iz Mekke oni koji su meki znači neće iz Mekke minijete hač iz Mekke a, a i stupa znači obrede iz tog iz tog znači a, mjesta neće izlaz znači na na mikat. naravno imamo pitanje nijeta ta onih koji putuje avion onako putuje avionom on ne prolazi ja tako osim leti iznad nekog odvih mikata ili da se nađe u ravnini tog mikata. Osobe koje putuju avionom, da kažemo da putuju avionom, recimo preko Medine, jer ovaj ponekad se putuje tako da se leti izad Medine i vidi se znači, poslanikova sa osam džamija, vidi se toto to, to veliko svjetlo ovaj, i putuje tako prema Mekije. On će nijetiti, znači, u tom periodu kada bude letio izad Medine, tu on će nijetiti ulazak u obrede Ače. Ili umre, ovisno ili, da li nije ti Temeto, ili nije ti Piran, ili nije ti Fradi, i tako dalje. I nijeti će nešto prije, iako posada uglavnom, najavi kada se prelazi Mikat, međutim bolje je nijeti malo ranije, zato što avion se kreće jako velikom brzinom i može se ponekad hađija zabaviti da nešto smetne, zaboravi i tako dalje, i da već avion preleti preko Mikata i to je onda problematično to je onda problematično. Nego treba znači nije titranije, pa kada bi se par minuta nije titranije znači prije dolaska, ako se vidi znači mjesto gdje je mikat, što nije jednostavno, ovaj to se najlakše možemo učiti preko medine kada se leti. U protivnom bolje nije tuvijek par minuta, znači 4-5 minuta prije nego što posada znači najavi jer ponekad ima ovaj a, a, mogli smo imam pilike čuti, al tako da i sama posada najavi da je mikat za 20 minuta, pa se nakon toga u, u, u, u nekoliko mita to pomjera naprijed, nazad i tako dalje, preće nijet uvijek malo ranije nego čekati, znači, direktno vrijeme, tačno vrijeme kada, kada kada je osoba iznadijali mikata, jer se može desiti da preleti preko, preko znači, mikata. Ulazak u obrede prije i poslije prostornih mikata. Osoba koja bi ušla u obrede posli prostornog mikata učinila bi jedan od prekršaja jer se spominjali u vađibima hadža da je jedan od vađibama prvi od vađiba hađa, jeste da se nijeti ulazak u obrede a od mikata pa osoba koja bi prošla mikat i ne bi nijetila, dužna je da se vrati nazad na mikat i da zanijeti ulazak u obrede i nastavi dalje ići i ne zaslužuje nikakvu sankciju. Za razliku od osobe koja bi nastavila da ide da ne. ta osoba, ako je obukla i hrame, recimo, u Medini, u hotelu, dva bjela platna, i došla na mikat, ali je prošla mikat, nije zaustavila se, nije nijetila, duža je od tada nijeti. Međutim, mora se iskupiti klanjem kurbana zato što nije nijetila ulazak u obrede na propisanom, na propisanom mjestu. Jedan a znači ovo je za osobu koja bi prošla, mikat. Što se tiče nijeta nije prije ulaska, znači, prije dolaska, recimo osoba krenula iz Medine i s hotelom. I dok su krenuli, odmah oni tu nijete i nastavljaju da li ići. I neće se zaustaviti nikako ovaj, na Zulhu Reifi, ili će se zaustaviti, nije bito ali je nijet već donešen i ušla se u obrede u Medini. To je suprotno sunnetu. To je suprotno sunnetu i s te strane, možemo kazati, neispravno. To što je suprotno onome što je činio sa osreme. Međutim, to neće pokvariti obrede. Učinjeno je nešto što je suprotno praksi poslanika sa osreme. Allaho poslanik sa osreme je došao iz, iz, iz Medine, do zulho i tu nijetio ulazak u obrede. Pa je to suprotno prečeni mi ali ne kvari obrede. Došao je jedan čovjek, ima maliku, pa mu kaže mogu li ja nijetiti prije obreda? Mogu li ja nijetiti prije mikata? Pa mu kaže, ima malik, ne, nijeti tamo gdje je nijetio poslanik sa osreme mu kaže, a šta smeta da ja nije tim nekada ranije? Prije mi kata na 10, 20, 30 kilometara, ako idem avionom 300 kilometara na 500, 1200, dakle letim da ja nije tim, odmah sa aerodroma ulazak u obrede, letimo direktno ne znam ovaj, Sarajevo džeda, da li ja mogu u Sarajevu odmah ulazak u obrede kaže, ima mali, kaže, nemoj to činiti kaže, ja se plašim iskušenja za tebe Ja se, kaže, da te, da te pla, plašim se da te ne snađe kakvo iskušenje. Kaže, a kako bi me to iskušenje moglo snaći? Kaže, iskušenje u tvojoj vjeri, ti kao tim postupkom da dopunjavaš poslanika sa osrem. Činiš suprotno onome što on radio, kao da je tvoj postupak ispravan, a onda bi poslanika sa osrem postupak bio upitan. Je li tako? Ti trebaš čiti onako kako je sundetno i rozišanje Allah kaže kaže Kur'an tal yahziru alladhina yuqaltuna nareh in tusiba hum fitnatun aw yusibuhum adhabun alika kaže dobro pripaze oni koji se su pro, suprostaju naredjenjem njegovom da ih ne ovaj ova kakvo iskušenje ili da ih bodna bolna patnja ne snaži ne snaži kaže možete stići u tvoje vjere pa je čovjek dužan da slijedi sunnet poslanika sasvim u velikom i u malom u svemu u najmanjim sitnicama, ako možemo tako okazati, dužene sledi sunnet, pa kako onda po pitanju, je tako, hađa i tih, jel tako, ibadeta i, i obredoslovlja, tu je najpreči čovjek, jel tako, da sledi sunet Allahog vjerujesnika, sallallahu alaihi wa alihi osadnemu. Kaže, imam ne ovi Allahov poslanik, kaže, zanijetio je u Medini, je klanjao podne, i došo je na Zulhulejt i odatla je znači nietio, odatla je nietio a, a nije nietio kaže iz Medine. Nije nijetio obrede iz Medine. Pa je najbolje ovaj nietio obrede iz Samikate. Naravno nema smetnje, nema smetnje da se hađiji istuširaju, okupaju se u hotelima u Medini prije polaska. Zanimljeno neposredno prije polaska, spakovali stvari, istuširali se, obukli dva platna i krenuli i došli na mikat i kada dođu na mikat tu se, tu nijete. To nije problematično. Ono je najbolje je da bude i tuširanje sve na mikatu. Zbog toga da tuširanje bude blizu samog ulazka u obrede. Međutim, nije uvijek ni jednostavno kada dođe se na mikat, zdaju ponekad biti gužve, ljudi se teško snalaze u tim ovaj, jel tako, ovaj... E, e, za tuširanje ili da se snađu i tako dalje. Pa je onda nije problematično znači da da nije te ulazak ovaj odnosno da, da, da, da, da, da se pripreme za, za, za ulazak u obrede, da ne zamisuširaju se skrate brkovenog te i tako dalje. Pripreme se znači za obrede u hotelima. I ne nijete ništa dok ne dođu na mikat. Kad dođu na mikat, odatle znači onda nijete nijete ulazak, ulazak jeli u hađske ili umranske obrede, ovisno već o obredu u koji žele da, da uđu. Mnogi Hadžije smatraju kada obuku dva bijela platna, što ni zovemo i hrami, da je time već ušao obrede. I nakon toga se ne stvije više mirisati. Ne, nije tako. Može čovjek obući dva bijela platna u Sarajevu na aerodromu. Neće da to oblače u avion, reškomu, zahmetlimu, on će to obući na aerodromu. Ili u Istanbulu, ili u Amanu, ili u, u, u Kairu Nije bitno gdje. Odakle vi će leti. Samo oblačenje tih hirama ne znači ništa. Nego ihram u osnovi je nije tu srcu. To je taj ihram koji je mjerodavan u šarjetu. A ovo je bijelo platno koje čovjek može obući, može ga nakon toga skinti, pa obući svoju odjeću, pa ga ponovo skinti, sve dok ne Ali nakon nijeta, tada su propisi drugačije Faciovi pa znači ovaj nakon nije ta, ulazi u obrede i tada mora biti na njemu to platno koje znači nije krojeno, koje nije šijano u obliku tijela i njime se znači ogrne a tako da može staviti u medine na sebe dva bjelana plata i dođe na mikat, namiriše se ponovo, a lepo se namiriše, namiriše svoj obrad, namiriše svoju kosu, namiriše svoje tijelo i nakon toga nije ti ulazak u obrede E, nakon nije ta više tada, tada ulazi u ihramske zabrane i nije mu dozvoljeno da čini određene stvari o kojima ćemo govoriti posebno. Znači, što se tiče jel, ihramskih, ihramskih zabrane. Znači, na Mikatu kada dođe, ako nije u hotelu obukao ili prije toga ihrame bijele, da bijela plata, to će učiniti znači, na, na, na mjestu jel, gdje, gdje je došao, znači, na, na samom, na samom Mikatu. Uh, postanik sa osanem, kaže, neka od vas svako obuče dva bijela platna. Jedno koje prekriva gornji, a drugo koje prekriva donji dio i neka obuje, neka obuje papuče. Najbolje je da ta dva bijela platna ili hrami, kako mi kažemo, da budu, uh, najbolje da budu bijele boje. Ta dva platna da budu bijele boje, jer je bijela boja, postanik je sa osanem, kao kaže, kaže, oblačite bijelu boju, kaže, i u nju umotavajte vaše vaše. Umrle. I hram trebao da bude da pokriva donji dio iznad pupka, to je ispod koljena. A najbolje je da padne do sredine potkoljenice, a ako padne do članka, nije problem. Ne bi trebao, znači, da prelazi, da prelazi, jeli, članak. I hrami ne moraju biti novi, ne moraju biti skupo cijeli, niti trebaju da budu takvi, dovoljno je da budu čisti. Da budu čisti, znači, To je dovoljno i jedinim se ihramom može obaviti nekoliko jel' ja tako obreda to nije problematično prije ulaska u u hadske obrede lijepo je učiniti znači, nekoliko, nekoliko stvari koji koji bi a koji bi čovjek je ovaj uljepšao svoj ili bio bi ušao bi u obrede u u najljepšem obliku u najljepšem najljepšem stanju Prvo što je lijepo učiniti jeste kupanje. Kupanje za ulazak u, u obrede. Došlo u jednom na vodi se da je poslanik zavisem okupao se za stupanje u obrede. Međutim, u ovom ovaj hadijsku obilježu imam termiziju. Postoji razilaženje hadijskih stručnjaka u vezi sa njegovom ispravnošću. A došlo je u vjerodostovnoj predaj od Ibn Omara da je rekao, kaže, onome ko želi da stupi u obrede, sunnet da se okupa. Tako je zabiljužen imam Ibn Bišejbi u svojom Usanepu sa vjerodostovnim lancem prenosilaca. Kaže Ibn Omar, sunnet je onome ko želi da uđe u obrede, da se okupa. Naravno, kada ashab kaže da je nešto sunnet, onda se to veže za sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alihi usadu pa bi ova, ove uh, riječi Ibn Umara su jak dokaz da je lijepo čovjeku da se okupa, da tako prije ulaska u u obrede. Kada je Esma bint Umejs došla na Zulhu Leifu, na Mikat, ona je tu rodila Muhammeda, ona je žena Ebu Bekra. Rodila je Muhammed i Ebu Bekr. Pa je poslanik sam naredio da se to okupa. Pa je naredio da se okupa, znači uh, Allahu talana i, i da uđe u obrede. Pa imam neobi kaže islamski učinjaci su jednoglasni u mišljenju da je pohovalno čovjeku da se okupa prilikom stupanja, prilikom stupanja, je u u obrede. Imam Šafija čak kaže nisam nikad ostavio kupanje za stupanje obred. Čak kaže ponekad sam bio bolestan i strahovao za sebe, međutim kaže nisam ostavio, nisam ostavio kupanje je za ulazak u u obrede. Tako da ne treba znači osoba da, da, da ostavi ovo kupanje. Imam malih isto tako smatrao i čak pohvalniji im je smatrao kupanje za ulazak u obrede od kupanja za džumaj. Za džumu namaz. Međutim, jeli, hadis, oko njega postoji raziloženje, ali imamo riječ i broomara, znači da je stupanje, znači za stupanje u obrede, da je, da je to sunete, znači da se osoba okupa. To je znači Prva stvar koju je pohvalno učiniti prije stupanja u obrede, a to je da osoba okupa. Druga stvar koju je pohvalno učiniti jeste da se skrate br brkovi, e, nokti, das, de depilacija sa dlaka sa stidnog mjesta ispod pazu. Pa je hađi je da stupi u obrede u najlepšem izgledu. U najlepšem izgledu. Dači da se pripremi a, i da bude znači u obredima, znači pripremljen tako da, da, da, da, da, da je, jeli, stupa u obrede hadža i da bude u najljepšem u najljepšem je izgledu. U virostonu u virostonom sunnetu ne postoji dokaz koji ukazuje da treba osoba skrati brkove, ne znam i nokte prije stupanja u obrede i tako dalje. Ne postoji vjerodostojni hadis koji govori da tako treba postupiti i da je to obaveza urati stiže obomi. Međutim i sami učenjaci kažu postoji mogućnost da se ovaj ukaže potreba da šerijatski obaveznik uradi nešto od spomenutog opredima, a to mu je zabranjeno. Pa kažu preče da to uradi prije stupanja, prije stupanja jeli, u oprede. Znači imamo a, kupanje Prije ulaska u obrede imamo kraćenje noktiju, kraćenje brkova, depilacija stidnih mjesta i i ovaj, i ispod pazuha, znači da osoba bude znači pripremljena za za ulazak u obrede. Postoje i drugi a, postupci koje je pohvalno učiniti prije ulazka u obrede hadža ili umre, o čemu ćemo govoriti u našem narednom predavanju. Moleću učiteljunog Allaha da zvuči da nas pouči našu vjeru i sunnetu poslanika sallallahu alejhi والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>